trekken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 maldad, la impotencia contenida, las mentiras que se guardan te acompañan cada día. Ahora conectamos directamente con, con los ancares lugueses que ahí tenemos a, a nuestra correspondiente Fernanda Fallana. Muy buena tarde Fernanda. Boa tarde, yo como estáis? Ben, aquí... Que solín, ¿no? non? Eh, non está bueno, pero... Armando tampouco. Intentamos leválo adiante con, con paciencia, que, bueno, agradablemente, posto que tivemos xa varias intervencións interesantísimas, unha delas, para felicitar a Antonio, que ti coñecías moi ben ese sendeiro de Quinta de Cancelada, que, que, bueno, pues acaba de recibir o premio de Sendeiro Azul. Finalmente, non xa estiven nin si. Sí, si. Sí, sí, sí, que pois eso, que tiña aí esa candidatura, non? E ao final ben, sí. pois deron yo recoñecemento moi muy... Ademais, un lugar moi recomendable e que... Claro, claro. Donde, pois sí que se pode disfrutar do, do tipo de paisaxe que, que temos por aquí, por esta zona de Becerra, non? Pois unha verdadeira xoia, precisamente. De, dentro Se si, si concederon o sendero, si concederon ese nomemento azul quere decirse que ten grande formalidade ao, ao, ao, polo menos administrativa. Bueno, o caso é o seguinte, que agora ponémonos en contacto contigo porque nos fales desa de, de, de zona tan interesante que que que está Ocarón precisamente eh, eh, pertence tamén Quintá a esa zona, non, dos do Ancares. Eh Quintá perten, pertence ao concello de Becerrea eh, eh de, pois quizás porque o concello de Becerreá asíar de forma larga, longa. Si, sí, si, sí, sí. é alargado eh, a zona de Quintá pois está no extremo norte, uh -huh. limitando con, con xa con Navia de Suarna e uh a -huh. Navia. Eh despois, pues, bueno. E eh, eh, eh, eh, eh, o sendeiro podese facer tamén en bicicleta. E, como por suposto, xa sabes que xa o teño feito en bicicleta <risa> e un montón de veces, y é moi chulo. E, xa bueno. vos explicou en las características, sí, bueno, sí, igual sí. a hora de memoria me equivoco, pero sí, sí. penso que ten sobre 16 km sí, e el lineal, sí. co cal empezas nunha punta e rematas, rematas na sí. nonavia. Uh -huh. Empezas a, a serriba e rematas en unha avia. Uh -huh. Claro, para ir a pé, pois sí que eh, eh ou contratar, como vos explicaba, ir un taxi uh -huh. ou ben un coche en no lado, pero en bicicleta sí que se pode uh -huh. eh, é factible retornar. Muy bien. Eh, incluso nos o temos feito alargando bastante, claro. acabando no Concello de Fonsagrada e fiz unha ruta moi chula e moi dura, porque claro... Uh -huh. Baixa sona a vía, despois hai que volver a subir. Claro. De bueno, pero... pero, escoita, eu quería felicitarte, porque teño entendido que tamén te felicitaron outros, porque de, estive xe nunha xornada extraordinária onde os rapaces participaran. Eh, eh, que ti dices que, bueno, estás especializada na, na bicicleta, pero tamén no ping -pong. Ai, sí, a min gustame tamén moi, gustame moitos deportes o vale. pimpón pim claro tamén, todos os deportes de balón e pelota bueno, e tipo, e sí. si sí, tivemos xavos, como vos anunciaba semana pasada, tivemos 62 caray, escolares caray, de, caray, de Fonsagrada pedrafita de, de Suarna, Cervantes e de Becerrea que pois pues, eso, acudiron a esta cita anual que temos no IES de Becerrea e eh, facemos un torneo de, de ping-pong. Pois pues eso, este ano contamos co con xente de Fonsagrada que a primeira vez que participa é eh, que demostraron ter un, un nivelazo. moi ben. De, eh, aquí no, no, pero bueno, moi ben. Convivencia, sobre todo, e unha xornada maravillosa. Bueno, xe xa que ti... <risas> Eh, coordinaxe ese torneo e eh, que tivetxe moitísima participación Pois eso Sí, o que... sí, sí te, temos esta dinámica, Xulio que, Pe... O que facemos os centros Pois este de ping-pong Levamos pero xa máis de Creo que, que van 13 anos que de A 13 edición E despois nos no te... vamos xogar no te... A Cervantes, pois vamos xogar o badminton Sí e Cervantes tamén organiza, temos que ir un, un, un torneo de xoque e patins. Ben. Eh, no, foi, no, foi no teu colexo logo, entón? Sí, sí, facemos o levamos trece anos acolhendo esta esta concentración intercentros. Muy e bien. co calça temos, pois, vas, vas creando tradición, claro. Que... Pois moi ben eh, eh, Volvo a repetir que pa, Parabenizamos-te xa sabes eh, Coido que o éxito foi bo porque Nosotros somos tal ximán o sea que... Por suposo <risas> claro sí. a ver. Oye, oye, oye pois pues, vamos ir agora Se quereis ao Concello de Tasnogais Porque deña, pues oxe, Como temos moi bo día Pois funde ruta non e, e bien, pois un, un mural que xa tiña visto Pero que acordeime dele Creo que non temos falado dele porque ao longo da vía Cunic pois fixéronse uns murais como mm, commemorativos ca figura deste monxe Germán Cunic, no, como protagonista. E entón o que hai en BSR activos falado del porque fixo Diego Az eh, que este que que Tan, que ten o romano tan famoso ali a carón da muralla de Lugo a muralla de, Rugo, de Lugo, sí que tivo sí, pues, un premio enorme sí, sí, sí, un, sí moita, sabe, bueno, eu penso que temos te falado de, de que Diego As, por como isto a través da Diputación ten, ten un mural na Vía Cúnig en Becerreá, no Corgo son uh -huh. preciosos, a verdad da gusto, o sea, un lujo terlo aquí non pero eh, tamén as Nogais que están a oito kilómetros de Bezarrea na Vía Cunhi, mm. pois ten tamén un mural, pero o cara... este non o fixo Diego As pero sí que o fixeron, firmano dous artistas locais ah, que son eh, que son Miguel Fernández Vázquez de Baralla e eh, Jorge eh, de, de as Nogais eh, entón entón pois eso, que é que é un mural que onde está tamén o Monxecuni uh -huh. eh, así eh, está como curando un pé despois de camiñar e parece que ten aí está moi chulo ta, o mural e como sempre queren representar como unha parada no, no camiño, non nesta vía de Santiago, o camiño de Santiago que queremos eh, eh, pues promocionar, que pasa por aquí, por, por os nosos concellos. Pues, eh, o que se representa, eh, donde, eh, o a paisaxe, é eh, a igrexa de Santo André das Nogais, <risas> que que ten unhos arcos eh, románicos, pero románicos antigos, porque é casi como da época, a ver se si non me equivoco, eu, casi é Vixigoda, Mozárabe, que teñen os arcos de ferradura, así que son como máis antigos. Non é este arco pechao típico, non. E é unha igrexa que que é a máis, a máis pois, probablemente a máis antiga da, de toda a comarca dos Ancares. Un exemplo de arte non é románica, senón que é pre-románica. Xunto precisamente tamén non había a de Liber. Son dúas igrexas moi sinxelinhas, pero bueno, de Sant André non tan sinxelinha, Eh, e moi de, moi antigas, non? Pois entonces no, no mural que podemos ver nas rogais pois está aí a escena de o monxe cúnic peregrino curándose unha ferida, curando os pés eh, eh, diante da Igrexa de Santo André Entón diste que o Jorge Alba e o Miguel Fernández que son os... Exactamente. O... Os dous autores e eu, bueno, queríamos falar porque además estes rapaces eh, son máis ou menos do meu tempo, coñetos uh -huh. os dous, e non só iso, senón que Miguel aínda que non manteño así eh, trato diario con el, non, pero si sí que foi un compañeira de clase eh, no instituto e teñolle un montón un montón de cariño, co cal gustame precisamente cando vin, digo, ah, xa me imaginaba digo, mira, pois si, sí, fixo dibuxo Miguel. E, pois, quería aproveitar para facer tamén un, un repaso da, da súa obra, porque é dibuixante. Ajá. E, e Miguel, creo que non sei... Senc... Creo, penso, que por, quizás tamén pode ser que, que, bueno, nestes anos que levo colaborando, é fácil que teramos falado do seu último... Su última obra, que é unha, son novelas gráficas, que se chama A espada de San Neufrasio. Ajá. Pero, re, re, revisando agora... Peixo que recientemente eh, foi, eh, foi por fin presentada en galego esta obra. E, <risa> bueno, pues un momento para recordala, porque ademais estaba eu eh, pensando non que moi a temática é moi interesante e porque está ambientada nas guerras irmandiñas, nas revoltas irmandiñas. E ah. é como uns campeseños que se ve que os desaloxan das casas e pues que teñen que fuxir, quedan sin nada, e nese contexto do século XV Estas eh, revoltas que, que, bueno, a nivel de revoltas campesinhas foron das máis importantes de, de Europa. Ajá. Foron emblemáticas as revoltas imandinhas que tivéramos aquí en Galicia, que se queimaron cento épico fortalezas, non? Contra, contra os nobres feudais que, que, que oprimían ao campesinhado, non? Claro. Entón, pues mira, unha temática moi interesante, unha novela gráfica de, de Miguel Fernández Vázquez, e que agora que se pode ler en galego porque hai uno 2017 publicadas en castelán Pero agora xa está en galego e, e, e penso que tamén que podía desolle pois intentar contactar con Mellí un pouco que Claro Claro que sí que, que, que sería interesante cando ti nos conectes ou nos desa, ese, ese contacto seguro que faremos. verás a máis será un feito importante que, que sería coñecer precisamente aquí en, en, en, nos galegos do Mediterráneo. Pois fíjate, Miguel eh, recibiu un premio. A, mellor, a ver, a, a, espérate, que, que teño aquí apuntado non quero, O mellor cómic de xe, xénero negro no 2004 Aí nun festival de, de cinema negro en Manresa Carai, Con un, pues... un traballo que se chama Yo no trabajo gratis O sea, recibió aí xa un premio O mellor cómic do, de xénero negro Pois uh -huh. hai 20 anos, non? Sí. O sea, bueno, bueno, yo bien. no trabajo yo no trabajo gratis, ¿no? Sí, sí, estaba <risa> mirando una reseña porque yo sí que lembraba que fuera premiado ahí en Cataluña eh, mm -hmm. en un festival de aquí pon Interna Festival Internacional de Cinema Negro eu quería lembrar que era de cómic daquela non? pero non, non sei pois, eh, uh -huh. o que indican aquí que era un festival de cinema negro pero el debe, penso que é un cómic en Marresa ¿no? cómic, sí, en uh -huh. Marresa, o mellor cómic do xénero negro pois pues moi ben despues, eh, eh, bueno, ten máis obras sí, ten sí. tamén este, este mural da, da pues, do Monxe Kunig nas Nogais xunto Na, no co seu sí, sí, sí. compañero tamén e amigo que é Jorge Alba que tamén é é eh, pues un artista aquí local tamén e bueno, é pues eso que, que reseñarvos isto. esto eh... Muy ben Fantástico, non? Sí, sí, ver, muy ben eh, Sempre nos aportas cousas interesantísimas precisamente que ocurren aí nesa zona eh, que te, te, Por certo, o tempo agradable, non? mellor que, que, que estes días atrás que tiñades uh, auja a barrer Tipo, pois mira, si, sí, moi agradable, e xa che digo que aproveitei, fui dar un paseo suave na bicicleta por aí por esta zona uh -huh. das nogais que podes máis ou menos ir así, se moitas. Uh -huh. Pero mira, eh, Xule, unha cousa, non te podes imaxinar un montón de cans que me saíron a bicicleta os. <risa> Vaya bestias. <por dios. risa> te... <risa> <Tens> que ter <risa> moito cuidado, eh? que os cans non son, son imprevisibles, ya pa... e poden <risa> facer máis daño que ben. Normalmente sí, sí, sí. xa os tes así calados, non que uh -huh. veñen así o que ven na lad... ladrando ese o final de verdad que que pouco mordedor, pero pero lembrábame hoxe digo, Dios, parte que que están todos, de que salieron todos, e lembrábame de unha dunha peregrina canadiense que que deu aquí un montón de veces facer o Camiño de Santiago coa amiga miña, sí. eh, que, eh, que me decía que había unha atriz, eh, creo que era Shirley MacLaine, que era moi moi e que bueno escribiu sobre o camiño de Santiago cando nos 90, cando non era todavía sí. eh, coñecido e e dicía que Galicia que era un país primitivo cheo de perros salvaxes que salían a cada paso Carai. e esta colega, colega mía decíame, pero fago camiño non vexo, non vexo que salgan perros como claro, decía. Claro, sí, digo, sí. non ve, non, hai unho camiño agora no porque xa pasa tanta xente que claro, mm. pero, pero vente por aquí por la Galicia rural, verdad? Si, si, si, no ruralismo, no rural seguen existindo, bueno, é eh, menos mal que algo axudan precisamente na gandeiría en, en outras cousas que se si non foran por eles, os lobos facían moito máis daño do que están a facer E mira, eh Julio, se si quedes comento chou outra cousiña claro. que si sí, sí, sí. Pois pues, pois pues mira, queríamos falar dun, dun restaurante que abriu, vamos a Lugo, que aquí ao final é a nosa capital, e abriu por fin o restaurante Musgo, que é na, na, na azotea do Bello Cárcere, que ali onde a estación de buses, pois pues, con as vistas á muralla espectaculares, quizás vincas mellores vistas de Lugo, pero que é un un local de hostelería e estivo pois pues, é unha concesión estiveron moito tempo sin na sin acoller. E ao final, pois mira, está aberto e eu o que quería lembrar aquí, a conexión que ten que ten este edificio con con é uh -huh, eh, que o seu constructor, porque eu de Mexio Cobreros, pois igual que foi un gran, como lle quero chamar eu, o, o Gaudí de Lugo, non? Uh -huh. Vos tedes aí, pois Madrid ten Antonio Palacios, que é un galego de Porriño, que, sí, sí, que sí, pois, grande, grande grande arquitecto, si, sí, señor todo o edificio de comunicación, colaborou no metro, ten un montón de cousas. E uh -huh. vos o vosso Gaudí, pois pues, non digo nada, que tuvo uh -huh. unha morte desafortunada, verdad sí. sabe, de lo, sabe de lo todos, non? Sí. O tranvía, un... sí, sí, sí. exactamente. Pues, o noso Gaudí de Lugo, o, o Nemesio Cobreros, pois pues, resulta que que morreu en Becerra, en, en Vilfrey, na casa, na casa rectoral. E tivo tamén, eh, acordábame, a do restaurante porque el fixo ese edificio do velho cárcere, ademais de abrir portas da muralla e modernizar Lugo no finais do século XIX, saneou, non, non quitando cementerio bueno, abrindo algunhas portas, ademais deste edificio do seminario que lle chaman obispo Aguirre, seminario do bispo Aguirre. Bueno, o caso é que nemos cobreros pois eh lembrei unha anedota que mirando un día na biografía da Real Academia de Historia, vin que morrera de un disparo, Vai. de un accidente de caza. Uh -huh. E eu dixen, pero, eu teño mirado aquí nos, no libro parroquial de aquí de, de Becerreá, puñe que morrera de morte natural o corazón. Efectivamente, na parro... o cura fixo un asiento no libro parroquial, e puñe que morreu 5 de xaneiro de 1909 uh -huh. eh, de morte natural. E entón, poixeu escribir allí un, un correo a, a Real Academia de Historia que estaba revisando agora, non e ella decía, pero como tedes este dato de, de que morreu dun accidente de casa, a ver se si me contaban de onde de onde saíra eso, no? <risa> y então eh, a min, "No, envíanos, por favor, a documentación de donde ti sacas que foi de morte natural, a ver onde". Y então mandei o libro parroquial, <risa> cantonde viña ese asiento e tal, a foto, a foto já contestarónme, moitas gracias, xa procedemos a realizar a re o cambio. Reforma, non? claro que y sí. O, sí, o, sí. O que non reformaron nada, o deixaron que morreu en Becerreá. <risa> <risa> eu bueno. penso que e despois eu pensando, digo, pois pues probablemente <risa> o 5 de Xaneiro, uh -huh. que seguramente que estarían de caza en Guilfrey e é moi fácil que morrera dun, dun disparo. E uh -huh. quizás, quen sabe, se si o párroco, pues por non poñer que, que lle pegaran un tiro, Pues pois igual puxo que lle deu algo o corazón, vale. no. Bueno, ser xurio. Coito. A ver, eh, a historia escriben a os que os que ganaron, non sabes. E entón vete a saber cal que quen é o que ganou o quen o que se beneficiou precisamente da morte de, de, de Nemesio Cobreros. Claro, non sabes. Eh, a bueno, a ver, eh el xa cando no 1909 estaba xa jubilado. Sí. Eu penso que algún vínculo, algunha relación, como tiña que ter co párroco de aí sí. de, de, de Guilfrey, que nin xiquera en Becerrea, sí. é unha parroquia, uh -huh. eh algún párroco pois, que eh, teria que estar pasando aí mm, eses días de Nadal. Claro, claro. Co, co frío que, que facía, entón, eh, bueno, pero mira, pues, temos aquí eso que o Gaudí de Lugo, non sou Gaudí, uh -huh. o de Demesio Cobreros, pois, que morreu aquí en Becerrea. Sí. E quizás da accidente de casa caza, senón de un infarto, xa algún día o poderemos saber. Muy ben, pois e, información detallada, moi entretida, muy interesante. Até xa te, quedamos pendiente de, de saber o contacto de Miguel e, e cando mm, a próxima semana voltaremos a estar contigo. muchísimas gracias por a túa crónica semanal. Moitas grazas a vos e un bico para Armando se si nos estás coitando. Que se recupere pronto, claro que, que sí. Que se recupere. Ella. Unha vale. aperta. Veña, chao, chao. se si quixen ver que costedos o meu mundo podían mover non quixera ser pretencioso nin todo poderoso só queria ter Derretidas